Harmadik fejezet Pászer követte Branírt táh negyedén át a Fehérfalú régi erőttől délre. Az állatoknak kényelmes hely jutott Branír házában, Pászer a saját sorsa felől már kevésbé volt nyugodt. A palota közelében több hivatal épülete állt, beáratukat katonák őrizték. Az öreg orvos az egyik szakaszvezetőhöz fordult, aki meghallgatta, majd eltűnt. Pár pillanat múlva egy főhivatalnokkal, a vezír megbízottjával tért vissza. Örülök, hogy ismét látom, Branir. Ő tehát a védence? Pászer nagyon megvan illetődve. Hát ezt nem róhatjuk fel neki, hiszen olyan fiatal, de azért remélhetőleg kész rá, hogy elfoglalja új hivatalát. Kételkedik talán benne? kérdezte Pászer, megütközve a hangból kicsengő irónián. A megbizott csak egy szemöldök ráncolással felelt. Na, most elrabolom a védencét, Branir. át kell esnie a beiktatáson. Pászer bátorságot merített öreg mestere bíztató tekintetéből. Bármilyen próbatétel várjon is rá, nem fog szégyent hozni Branirra. Pászert egy kis téglalap alakú helységbe vezették, amelynek fehér falai dísztelenek voltak, Írnoki pózban le kellett ülnie egy gyékényre, szemben a bíráló testülettel, amelynek tagja volt az iménti megbízott, Memphis tartományának az előjárója, a munkaügyi hivatal képviselője, valamint isten egyik magasrangú szolgája. Mind a négyen nehéz parókát és bő kötényt viseltek. Merev arcukról semmiféle érzelmet nem lehetett leolvasni. Ez a mérlegelés csarnoka, mondta az igazságügy vezetőjének, a vezírnek a képviselője. Itt mássá válik, mint a többi ember, hiszen a fölöttük való ítélkezés lesz a feladata. A gíza tartományban dolgozó többi bíróhoz hasonlóan vizsgálatokat fog lefolytatni. elnököl majd az ön alá tartozó helyi bíróságokban, és a feletteseihez fordul valahányszor az ügy meghaladja a hatáskörét. Vállalja mindezt? Vállalom. Tudja-e, hogy az adott szót már nem lehet visszavonni? Tudom. Ítélje meg ez a bíróság a törvény rendelkezései szerint a jövendő bíró személyét. A tartomány kormányzója kimért komoly hangon beszélt. Milyen esküdtekből állítja majd össze a bíróságát? Írnokokból, kézművesekből, rendőrökből, tapasztalt emberekből, tiszteletre méltó hitvesekből és özvegyasszonyokból. Milyen módon fogja befolyásolni határozataikat? Semmiféleképpen sem. Mindenki befolyásolás nélkül mondja majd el a véleményét, én pedig minden véleményt figyelembe fogok venni ítéletem meghozatalakor. Mindig? Csak akkor nem, ha valamelyik esküttet megvesztegették. Akkor félbeszakítom a pert, és haladéktalanul vádat emelek ellene. Hogyan kell eljárni a büntett esetén? kérdezte a munkaügyi hivatal képviselője. Előzetes nyomozást folytatok, majd az ügy iratait átadom a vezír hivatalának. Ptach isten szolgája jobb karját keresztbe helyezte a melkasa előtt, úgy, hogy összezárt ökle a balvállát érintette. Egyetlen ügy sem merül feledésbe a túlvilági ítéletkor. A szíved a mérleg egyik serpenyőjébe kerül, és összehasonlítatik a törvényjel. Milyen formában maradt ránk a törvény, amelyet be kell tartanod? 42 tartománya van Egyiptomnak, és 42 törvénytekercs létezik. Ám a törvény szellemét nem tartalmazzák a tekercsek, mert az nem írható le. Az igazságot csak szóban lehet átadni. A mester mondhatja csak el a tanítványának. A ptah szolgája elmosolyodott. De a vezír küldötte, nem érte be ennyivel. Mi a törvény? Kenyér és sör. Mit jelent ez a válasz? Igazságot mindenkinek, kicsinek és nagynak egyformán. Miért structól jelképezi a törvényt? Mert ő a révész a mi világunk és az Istenek világa között. A toll, a madár és a lét kormánya is. A törvény az éltető levegő. Mindig az ember orrában kell lennie, és el kell üldöznie a rosszat a szívből és a testből. Ha eltűnne az igazság, a búza sem hajtana ki többé. Lázadók vennék át a hatalmat, és nem ülnék meg többé az ünnepeket. A tartomány kormányzója felállt, és letett pászer elé egy mézkődarabot. Tegye a kezét erre a kőre. Pászer keze egy cseppet sem remegett, amikor a kőre tette. Legyen ez a kő a tanúja esküvésének. A kő örökké emlékezni fog a szavaira. És ha Netán megszegi a törvényt, ez a kő lesz a vádló. Az előjáró és a munkaügyi hivatal képviselője közrefogták a bírót. Álljon fel, utasította a vezír küldötte. Íme a pecsétes gyűrűje, folytatta, és átnyújtott egy gyűrűt, amelyre szögletes lapocska volt forrasztva. Pászer jobb keze középső ujjára húzta a gyűrűt. Az arany lapocskára vésve ezállt Pászer bíró. Ha ezzel a pecséttel hivatalossá teszi az iratokat, felelős leszértük. Ne használja meggondolatlanul. A bíró hivatala Memphis déli külvárosában volt, félúton a Nílus és a nyugati csatorna között, Hathor templomától délre. Pászer vidéki lévén tekintélyes villát várt, és igen nagyot csalódott, látva, hogy csak egy alacsony, egyemeletes házat kapott. A küszöbön őr bóbiskolt. Pászer megpaskolta a vállát, mire az őr fölriadt. Engedjen be! A hivatal zárva van. Én vagyok a bíró. Az meglepne, a bíró meghalt. Pászer vagyok, az utóda. Valóban? járrat az írnok mondta, hogy így hívják az új bírót. De tudja igazolni a személyazonosságát? azonoságet? Pászer megmutatta a pecsét gyűrűjét. Nekem csak addig kellett e itt, míg meg nem érkezik. A megbízatásomnak ezzel vége. És mikor jön az írnok? Hm, ki tudja? Egy igen kényes ügyet kell megoldania. Miféle ügyet? Tűzifát kell szereznie. Télen hideg van, és tavaly a kincstár nem adott fát ennek a hivatalnak, mert a kérvényt nem három példányban írták meg. Járott elment a levéltárba, hogy elintézze a dolgot. Na, sok szerencsét kívánok, Pászer bíró. Memphisben biztosan nem fog unatkozni, mondta az őrszem, és már indult is. Pászer lassan sarkig tárta az ajtót, és körülnézett új birodalmában. A hivatal elég tágas helység volt, tele szekrényekkel és ládákkal, amelyekben az összekötött vagy lepecsételt papírusztekercsek sorakoztak. A földön gyanús porréteg. Pászer jól lehet tekintélyes tisztséget kapott, egy percig sem habozott, hanem seprűt fogott. A takarítás végeztével átnézte az irattárat. Kataszteri iratok, adóügyek, különféle jelentések, panaszok, elszámolások, a gabonában, kosárban és kelmében kiegyenlített tartozások, levelek, személyzeti listák. Hát igen egy bírónak a lehető legkülönfélébb ügyekkel kell foglalkoznia. A legnagyobb szekrényben az írnok elengedhetetlen munkaeszközei álltak. Paletták, a felső részükön mélyedéssel a piros és a fekete tintának, szilárd tintarudak, edénykék, porfestékkel teli zsákocskák, ecsetes zsákok, kaparók, radírok, kőfestéktörők, lenzsinórok, egy teknős páncél a festék keveréshez, a hieroglifák atyának, Tót Istennek az agyag páviánya, mészkőszilánkok a piszkozatoknak, agyag, mészkő és fatáblák. Pászer minden eszközt jó minőségűnek talált. Egy kis akácia láda értékesebb tárgyat rejtett egy vízórát. A kis kúp alakú vázába, Belülről két különböző mérték szerint 12 rovátkát véstek. A víz az óra alján lévő kis lyukon keresztül folyt ki, így lehetett vele az órákat mérni. Az írnok nyilván ellenőrizni akarta, hogy mennyi időt tölt a munkahelyén. Pásszer fogott egy finoman vágott ecsetet, a végét belemártotta egy vízzel teli edénykébe, és egy csepp vizet cseppentett a palettára, amelyet használni akart. Közben elmondta az írnokok szokásos imádságát, víz a tintatartóból, a te kádnak Imhotep. Így tisztelektek az első piramis megalkotója, az építész, orvos és asztrológus előtt, aki a hieroglifákat ismerők példaképe volt. A bíró a hivatal megszemlélése után fölment az emeletre. A szolgálati lakás már régóta lakatlanul állt. Pászer elődje egy kisházban lakott a város szélén, és nem törődött ezzel a lakással, amelynek három helyiségét időközben teljesen belakták a bolhák, a legyek, az egerek és a pókok. A fiatal nem csüggesztette el a szomorú látvány. Tudta, hogy nem fog ki rajta ez a feladat. Vidéken gyakran kellett fertőtleníteni a lakásokat és kiűzni belőlük a nem kívánatos vendégeket. A közeli árusoknál megvásárolt minden szükséges anyagot és eszközt, majd munkához látott. A falakat és a földet először meglocsolt a vízzel, amelyben előzőleg kristályszódát oldott fel. Aztán szénpornak és a bébet nevű növény örleményének a keverékével szórta be, hogy az erős szag elűzze a rovarokat és a férgeket. Végül tömjént, mirhát, cimetfát elkevert egy kis mézzel, és kifüstölte vele a helyiségeket. Ez a füst nem csak tisztított, hanem kellemesen illatosított is. A takarítószerek igen sokba kerültek. Pászter hitelbe vette őket, tehát az első fizetése nagy részét már el is költötte. A takarítás végeztével földre terítette gyékényét, és lefeküdt. Kimerült volt. Valami miatt mégsem tudott elaludni. És csak kis idő múlva jött rá, hogy a pecsét gyűrűje zavarja. A gyűrűt mégsem vette le. Igazat adott Pépi Juhásznak, már nem volt választása.